Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi robbil alameen Wa salatu wa salam Ala ashrafil anbiyyaga Mursaleen Rasulina wa nabiyyina Muhammadu Ala ala alihi wa sahbihi Ajma'in Wa salama At-taslima kithira Naka ismahu alai zahra Allahum subhanahu wa ta'ala Naka salawati salama Nashiqa qaslani Allahumma Na njega je časnija zahave i sve koji slijede ima u putu sunnijih dana. Neka hvala Allahuđeru daš ramu na svim blagodatima kojima nas obasuo, a posebno na blagodati imana od osnovu Mi još govorimo o poglavljama i mrlinama i odlikama poslanika Muhammeda s.a.w. iz dijela, odnosno iz birke muslimov sahih, poglavlja o mrlinama.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 naveo kao jedan primjer slikovit primjer da bude jer jasniji onima koji ga slušaju i poslanik Alejandro Teresa mimo običaj da navodi primjere ludima jer primjeri su ti koji ostanu duboko urezani u pamćenju zapamte se i bolje jer ili ovaj, duže ostaju u ljudskom pamći tako je poslanik Alejandro Teresa u ovom slučaju navo primjer kao da je on čovjek koji je naložio vatru i onda su kada je vatra osvijetila prostor oko sebe ili svoju okolinu u tu vatru su počele da jeli, nabaljuju da nabaljuju insekti kao ono na uvečer oko sijalice ili oko vatre leptirovi, muhe, mušice itd. i tako dalje kaži on je počeo da isto goni, da ih otjeralo od te vatri da ne bi pale u baštu. Međutim kaže pored toga opet im se otmete i padnete. Jeli kaže tako je i sa mnom i sa vama. Ja vas držim za pojas, pečuvam, a da ne padnete u baštu. Odvraćam vas od vatre al bi opet padite. I zaista je tako. Sada vam primjer zaista snekobit. Vatra jehenemska je prekritvena uh, u žiticima bleštavom, svijetlom, kao i ona ova vatra je li, koja osvjetljava po sebe i e, daje toplotu i svjetlost i to privlači ljude. Inače ljude privlači toplota i svjetlost kao i život i ljudi vjeruju prema tom, prema toj toploti i svjetlosti misleći da u tome je za njih. Međutim u tome i propast. Ne znaju što im je u tome propast. I vi ako hoćete dotjerati lektire od vatri Možete otire, dok jednog otiraš, jer drugi dolete i drugi padne u bakušu. Poslanika dih, salatu wa sallam, je kao milost svijetom. Milost svim ljudima. On je došao kao posljednji Allaho poslaniji. Da sve lude, da su njega danu, da ih spasi džehennef srivat. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te samo kao milost svijetovima poslali. Kao milost svim svijetovima. Kažu islamski učenjaci da ta milost, njegov rahmet, odnosno samo njegovo poslanje i poslansko i Kur'an koji je doniju, da obuhvata sve ljude, sve ljude koji su živjeli u njegovo vrijeme, i i koji će živjeti do sudnjega dana, jer Kur'an će ostati sačuvan do sudnjega dana. A Kur'an je, je li manifestacija ili odraz njegove milosti, rahmeta. Poslanik ali se da, to se vam, jer dosta primjera u njegovom životopisu. Bio je primjer samilosti. Primjer samilosti prema ljudima i ne samo prema ljudima, nego prema životinjama i prema neživog priluča. Zato kažu da on na milost svim svjetom. Tako, kaže, prenosi Abdullah ibn Amr ibn Asr radijallahu ta'ala anhu Da je vjerovijesnik Salomo Ali nas zelene rekao u stvari pročita Allahove riječi koji govori vojbrahimu alejhiselam Rabbi innahunna adlanna kesira minan nas Gospodar moj oni su gospodar moj mnoge ljude na stramputicu naveli Ona će bude mene slijedio moje vjeri A Isa alejhiselam mi govorio ako ih ti ako ih ti kazni inshallah je Tvoji su robovi, ako im oprostiš silan i muda se ti. Kad je tada poslanik, alijesalat vrselam, podigao ruke prema nebesima i zamolio gospodaru, spasi moj umet, spasi moj umet. I zaplako je. je tada rekao o Džibrilu, alijesalam, idi do Muhammeda i upitaj ga, a tvoj gospodar najbolje zna što ga je raspakao.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 Ode se misli da će najveći broj sedvenika umeta Muhameda već sala, to na bitu njen da. Najveći broj svih drugih umeta koji su bili prije njega, jer jer svi sedvenici apsanika. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ilost prema njemu umetu došlo je i do tog stupnja, do te reči da je čak je li davo prednost svome umetu i svim sledbenicima sam, samim sobom. A to je primjer toga, je onaj primjer uslišanje dobe koje je imao svaki poslanik. Svaki poslanik je imao dovu koja mu je bila sigurno uslišana. I svaki od njih je tu dovu iskoristio, ili od vjelovjesnika iskoristio je na Dunjavu. Osim poslanika Nehsala Tveseran koji je tu dovu ostavio i se čuvao za svoje umete. Znači ti neki poslanici su iskoriste za sebe u U svojim životnim je li i mašpacemo iskoristiti svoje dobu za sebe, za svoju korist. Sa nekada je sila prisla mito 200 za svoj ummet. To govori u njegovoj neizmjernoj milosti. Tako premsene sradilla Allah taala anhu, taj vjeresi sallallahu alejhi ve rekao svaki vjerovjesnik je imao jednu dovu koju je uputio i koja mu je bila uslišana. A ja sam svoju uslišanu dovu učinio šefatom za uzimanjem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 Znači, svi će biti obuvačeni tom dobom, uslišanom, našim šefakom. Posani kada je sredat Voslame bio milostri prema nevijednisa, prema mušicima. Znamo koliko su ga uznemiravali, koliko su ga mučili, proganjali, istirali ga iz njegovog rodnog mjesta, a svoju rodnog grudu, svoji mjetak. Mučili njegove shabe, zlostavljali. Nazivali ga raznim menima. Imao je priliku da ih kaznimo. Allah vam je nudio više puta da ih kažeme. I ovdje kada su tražne da učini safu, jer zlato, no brdo safa tražne su da učini zlato. Kao dokaz poslanstva, kao on odustav od toga do čega. Jedno je bilo ponuđeno da mu se ispuni ta, da to bude mu džiza, jeli, I da to pokaže ušicima ili da to ostavi, odnosno da mu se ne ispuni, pa da im ostanu vrata te ube otvorene. I on je izabrao ovu drugu, da da im vrata treba bi ostane otvorena. Nije htio da im pokazuju muđize, jer ako bi im pokazao muđizu, i ako nakon toga ne bi vjerovalo, onda bi ili ulični, sigurno. svoje svojim milosti nije htio da im ovaj, pokazuju muđize. Isto onaj primjer kada išao taj pa kada su ga kamenovali, odnosno gažali kamenje, izrugivali mu se, došao melek vrda, pa da sramljenova vrda nad njima, nije pristao, odnosno nije to prihvatio, iako je mogao, nego je rekao možda će Allah njo, od njihovih potomaka dati oni koji će njega obožavati koji mu širak neće činti. Prema tome njegova zaista njegov, pojava poslanih njegovo poslanstvo, njegova misija je zaista jedna velika milost koja treba i dan danas. I mi smo obačeni u to miloću. 1400 je nešto godina ta njegova milost je došla Jel da kažem možemo apsolutno kazati do, u, sve, u sve krajeve zemaske kuhle do svih krajeva zemaske kuhle. Nema zemaljske, jele nema mjesta na zemlji a da nisu čuli za poslanika Muhameda Na ovaj ih onda ovaj znači neki su čuli je li neki su čuvali preko karikatura i raznih je li i napada, ali u to me haj neka čuju za poslanika re sada. Neka se zapitaju ko je Jer to će biti jeli, jedan postvek da razmislje da potraže istinu. Nakon poslanikove adejih srla poslanan smrti ljudi su pošteđeni zbog istih fara, odnosno traženja oprosta koji je propisan i vijednicima i na koji su upućeni. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah neće kazniti svedok neki od njih moli da im se oprosti. Razlog ovakvog posanikovu srdeve postupka je to što on nije želio da njegovo umet bude kažen. Zamislite kada vas neko znamirava stano. Stano vas uvrijeđa, znamirava, nanosi vam boli, te gobe. Kažu svakome prekipi i dojavi. I kada bi imali prijeliku da nekoga kaznili, kaznili bi ga. Ako sanika nije sila, to sam nam nije bio tako. On je želio, on je želio jeli, da njegov umet bude sačuvan kazni. Pa makar on trpio. To ukazuje na širinu i veličinu njegove milosti. Sljedeći hadis nam govori da je Poslanik Allahov slat tu bio najznaniji o Allahu i najviše ga se bojao. Tako je išlo da je prenosi da laho Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže eh, kada bi nešto dozvolio kaže Allahov Poslanik sallallahu an bi nešto dozvolio ali neki ljudi su to izbegavali pore toga što je tu Poslanik sallallahu dozvolio. Tak jeste je do porla do njega. To je Poslanik sallallahu čuo pa se naljutio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 Ima te ljudi, uvijek je bilo od Haridžija kod od dana nas, ljudi koji su sebi ohramljivali ono što je u osnovi dozvoljeno. Što je sam posanikali, što je sam činio. Ljudi su to sebi ohramljivali. Danas dana imate ljudi. Stvari koje su jasni halal. Ovdje ne govorimo o stvarima koje nisu jasni halal. Niko stvarima koje su jasni halal izbjegavaju ih iz nekakve bogobojatnosti. Ili iz nekakve pobožnosti.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 kao što kažu za Rubekra de la Tala Anhu, pretekao je sve. Iako su mnogi bili bolji od njega u Ibadetu, u namazu, postu. Mnogi je shabili. sve pretekao. Zbog čega? Zbog onoga što je bilo čvrsto jel' ustađeno u njegovom srcu, to je iman i jakinovi džini. Poslanikova, ali se ratvesa nam, udeljavanje od grijeha kažnjavanje, kada se prekriče Allahove zabrane A iša Radebullah Ta'al Anha, poslanikova, alijih sr.a.s. supruga je rekla Kada god je Allah poslanik, alijih sr.a.s. bio u prilici da bira između dvije mogućnosti uvijek je odabrao, odabirao lanšu, koliko nije bila grije. Ako bi nešto bilo grije, bio bi najudaljeniji od toga. Nikada se nije svijeteo zbog sebe, nego bi to radio samo onda kada bi bila prekršena neka Allahva zavrana. I ovi primjeri koje spominjemo sad, koje navodimo i hadisi, govori je o odlikama vrlinova poslanika Elieh Sala Prema drugim hadisima vidimo da je poslanika Elieh Sala Toslana bio umiren. Jel' uslovno kazano umiren. I da je kada bi imao prilupte, bi različi dvije stvari. Uvijek bi da jedno lakšo. Jer moj cilj bio da olakša svome umetu. Da olakša svome umetu. Osim ako je to bio čist igri, naravno, od griha je bio najdalji, jer je bio najcookbook jasniji, bio najznaniji. I kaže Nikida da se nisi svijetlio zbog sebe, nego samo kada bi se kršila labove zabrane. Imamo slučaj Tajpa. Tada su njega je napali i kamenovali. Okrvavili ga, a on nije se htio osvetiti. Jebeo bi to bilo radi radi svog, je da kažem Khatura, radi sebe on bi, samo kada bi se Allahovi granci kršile, Allahovi propisi, kada se činilo ono što je haram, sprovodio bi tada Allaho kaznu, odnosno Allahove sankcije. Iz milosti opet prema ljudima, je to je milost onoga ko počini grije, čisti od grijeha, a milost iz one koji ostaju u društvu, se suzbija zlo. Poznanika ne sada, to se vam je uvijek olakšavao ashabima. Nikada je mi otežavavao. Imamo primjer, jel, kada su tri noće u toku Ramazana klanjali za poslanivkom ali se da to su nam noćni namazili i teravali. On bi, jel, dođe u džamiju, bi bi da klanja, da bi se okupila s habi, za njih bi klanjali džemana. I onda četvrtu noć, kada je bio meseči najpuniji džamija, najpunija bila, on nije došao. Nije došao da klanja. Pa je mi onda rekao, jel, bojim se da to bude da vam to ne bi bilo propisano, naređeno, pa da vi to ne mogu vidjeti. Iz milosti prema ovom momentu. I ovo neka nam bude povuka, i da isneka nam budu povuka u našem životu, sobstvenom, ličnom, privatnom životu, i u našem odnosu prema drugim ljudima, da ne otežavamo ljudima. Griješe oni koji misle da je uvijek najstrožije mišljenje, da je ono najspravnije. Griješe. Vidimo i samih primjera poslanikada i slatosti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 A na to ispravno razumijevanje Allah uputi one koji su jeli, naj, da kažem, najuporniji i najiskreniji u svom traganju za istinu. Sljedeći hadis kaže poslanik Adi sr.a. toliko oklanjao da bi mu noge oticale i govorio bi za da ne budem zahvalio. Ovo je poznati hadis u giri nišog radijela prenosi da bi Allah poslanik Adi sr.a. toliko oklanjao Jeli, na file, nefarzove, da bi mnoge oticale, pa mu rečeno prenabriježuješ se toliko, Allah ti oprostio je prošle i buduće grijehe, oni on je rekao, zar da ne budem zahvalni rob. Nefaraj pun abden šukura, zar da ne budem zahvalni rob. Zahvalnost je uh, temelj čoveku odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'la, šukr. Tu je ovaj Jer uzvišen Allah na mnogim mjestima u Koranu spominje La'allekum teškurun La'allekum teškurun Da bi bili zahvani ili ne bili bili zahvan. Dao sam vam ovo put I ovo sam put Pa vam podario ove i one blagodati I uvijek završava ajat La'allekum teškurun Ne bili bili zahvani se traži Zahvani, odnosno šukri To je jedan od temelja Ove vjere islama onaj rob koji nije lahu, koji nije lahu zahvalan, Allah sa njim nije zadoljan. Čovjek mora biti zahvalan na na svim blagodati. Na blagodati stvaranja, na blagodati upute imana, na blagodati poslanika, slanja poslanika, slanja objekta, na blagodati zdravlja, razumno, govora. Te blagodati ne možemo ni pobrojati. Kao što kaže Kur'an u interrupu, ako bi brojale lahu i blagodati, ne bi ih mogu pobrojati. I zaista i ne bi mogli prebrojiti koliko su je one brojne, a nama su date na, da ih koristimo. Čovjek treba bamaz zahvaljivati Allahu jezikom samo. Kad god vidi Allahov blagost, ili kad je koristi, treba da kaže alhamdulillah. Ya ja, rabbika alhamdu wa shukran kana balallah bil shukr alahu što je poznato kod nas. Treba da zahvaljuješ svim srcem. Na svim srcem odnosno svojom dušom da bude zahvalan Allah subhanahu wa ta'ala, da osjeća zadovoljstvo i ljubav prema Allahog i Allahog. I ono što je najvažnije po mnogim, odnosno po većini slavskog učenjaka, jeste da zahvaljuje dijeli ma. to je najvažnija zahvala, odnosno šukra Allah subhanahu wa ta'ala. Jer nismo zahvalni ako ne izvršavamo Allahove odredne, naredne, ako ne, ne, ako ne izbjegavamo i ne klonimo se Allahom i zabranom, jer nismo zahvalni.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 Ja, ja Rabb hvala. Onoliko koliko je uzvišeno tvoje lice i onoliko kolika je tvoja vlast. To je znači hvala o, onaj ko izrekne, nije sam znao koliko je to hvala jednezna veličanstvena ostala govlica i nezna veličino Allahove vlasti odnosno kažemo onoga sve što, što pripada Allahu subhanu veta. Sledići hadis govori o haudu odnosno vrelu postanika ili selatosa pokaže koji džundu radi da alu pređe i da čuo postanika ili selatosa kada jaču prvi stići do hauda izvora. Što je to Haud? E, to je vrelo poslanika ili sela Toslana, koje će biti na onome svijetu nakon proživljenja, kako spomenju jeli, komentatori hadisa, to će biti nakon proživljenja, kada ljudi budu ustajali svojih kagurova, žedni. E, poslanika ili sela Toslana će prvi stići do tog hauda, to je, jeliko, haud odnosno brelo ili kažem korito nekih prodaja kao korito koje će se napuniti vodom iz rijeke Kauser, Kauser, Geneski rijeke Kauser koja je iznad sedmog nebna. Jedna najveća Geneski rijeka iz, iz, iz, iz te rijeke će se slivati voda u to korito. I tu vode će piti ljudi kad budu proživljili. Prvi koji će stići do hauda je Konstantin Kali, sara, koja sela I ko se napis tog vrela nikada neće ožednjati posleći novitovim hadisima. Mnogi će biti odbijeni. Meleki neće dati da priđu. Pa će sam nikada ih se dati na gospu. Moji ashabi, moji ashabi. Pa će biti rečeno, oni su nakon tebe promijenili, tj. promijenili su vjeru put na kojim su je li bili u tvoje vrijeme. Ovdje se misli, kao kažu neki islamski učenjaci, misli se na munafike koji su bili licimir u vrijeme poslanika Ali Islata Vesera, a za koji nije poslanika Ali Islata Vesera, je li saznao da su na aficiji, jer nije za sve saznao. Neki kaže opet da da to misli na one, na one muslimane koji se odmetnuli nakon poslanika Ali Islata Vesera smrti. Odmetnuli se, znamo da je bilo odmetništvo, ne u, uh, ne u velikoj mjeri, nego neka plemena bedunijska da se odmetnula, njih ću da još reka, A neki uopet mislili da su koji su ostali u okvirima islama, bili su muslimani, iz njegova summeta, ostali su u okvirima islama, ali su mnoge stvari izmijenili, udavili se s njegovog puta, ali nisu izašli islamom. Dakle će biti zabraniti da piju sa vrela hagu. Kada budu lahko namređu da nalaz sve prenosi da je lahko posanje sada to sam vam rekao, Moj izvor iznosi koliko i jedno mjesečno putovanje. Njegova dužina i širina su identične. Voda mu je bjelja od srebra. Miris mu je ugodnije od mirisa samiska, Njegove posude su brojne kao nebeske zvijezde. ko se Kosec njega napije nikada više neće ožedniti. Esma Rubeturak Čerka Adelana kaže da je lahoposlanika je remisala to se nam rekao ja biti na izvoru i gledati ko će mi od vas dobiti.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 U sljedećem hadijisku koji prenosi Harse ibn Ehbrad Jalalud kaže da je čuo poslanika ali sr.a. kada je rekao Moj izvor je koliko je između San'e pa sve do Medine. San'a to je grad u Jemenu. Mustevlid ga je upitao da ga nisi čuo da šta spomeni o njegovim posudama. Nisam rekao je. Mustevlid je rekao Vidjet se posude poput zvijezda. Ibn dela Jalalud prenosi da je poslanika ali sr.a. Pred izvor čara veličina koliko je između Medine i Džurbe i ezu, Ezuroha. U drugoj predaji se dijeliski ukaže moj izvor. U trećoj predaji stoji u Bedulah, je rekao, pitao sam ga, to je snafija, pa je rekao, to su dva mjesta u Šamu, to je današnja Asirija, Palestina i Odana. Između njih je razdaljena tri noći putovanja, a u drugoj predaji stoji tri dana. Jabir ibn Samura prenosi da je Lavo postao pelin i sa ratosom rekao jači prije vas stići do izbora. Svi će jeli naći da stignu do, do tog izbora. Tom danu veliki je ježeći. Kaže između njegovih krajeva je koliko između Saraj i Ejle. To je primorsko mjesto između Egite i njegovih i Brici su kao zvijezde. To je poput kao kao broj zvijezda.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 Ko se napi iz snijega neče už ožen, deteče už neti. Njegova širina je s razmira dužini, a iznosi kao razdalna od Ammane do Ejle. Voda mu je dela od đinka i slađa od meda. Svako bar radijel, da je lagno praš i da posali sallallahu alajhi wasallam rekao jađu na mjestu gdje se pije odgoniti ljude od svog izvora. Radi je menaca udaraču svojim štapom kako bi im potekla voda. Potom je upitan njegove širini pa je rekao od ovog mog mjesta pa do amlana. Potom je upitan njegove vodi pa je rekao bijelja od nijeka, slađa od meda. U njega utiču dva oluka koji ga obskrplju iz dženeta. Jedan je zlatni, drugi sredni. Kako begna amlana djel amlom prenosi, kaže jednoga dana malo od poslanika Rehi, sada, je izrašao i klanio dženazu šahidima uhuda.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 Svi ovih visi, zato sam im prošitao zajedno, govore u jednoj temi, govori o haudu, odnosno tom vrelu ili koritu e, poslanika Rehislava. To je sam koja je također jedna, njegova odlika, jedna od odlika poslanika Rehislava. Sam im kažu islamski učenjaci da ostali poslanic neće imati vrelu, neće imati haudu. I to je njegova odlika s koji će se napretiti oni koji su djeli, prije svega njegov umet, oni koji su ga i koji nakon njega su ustrajali na pravom putu. Sljedeći hadisi govori o poslanimku Mariju Sarratu Salaam izgledu, njegovim karakteristikama, fizičkim osobinama. Pa ćemo te hadisa ostaviti za sljedeći put. Omolimo Allaha Srakanu Vatara da, da ove trenutke upiše stranice naših dobrih dijela, da nam poveća naše znanje, našivan, našu bogobojaznost, na nasučnost na pravom putu. Tidana soba sebezdoio miloč. Amin ya rabbalanameen. Aku lu qawli hada. Wa stagfirullah ali wa lakum. Stagfiru hinnahu